Ти будеш з ним бавитися, доки не заснеш серед лілій. Кудлаті собаки стерегтимуть твій сон і мама в білій сорочці. Сестро Анно, спробую тебе втішити. Напишу ту оповідь, чи не напишу, це не полегшить твою муку. Я розповім про тебе Ісусові, Божій матері, ангелам, не вдаючись до пера, за півгодини до вранішньої меси. Коли не відчуваєш власного тіла і зникають примари ночі, коли ніби заново народжуєшся, всотуєш у себе невидиме Боже світло, проказуєш першу молитву. Вірш це не мій вірш. Ти знайшла мене. Я не знаю, але, певно, немає іншого виходу. Треба прийняти тебе. Досі я була дитиною, як вилів нам Ісус. Але тепер, щоб дати тобі розраду, мушу відчути твій біль. Я ніколи не тримала дитини на руках. Бачила дітей лише у снах, у тому єдиному сні, а тепер ще й у тому, де бавляться поруч Боже дитятко і твоє дитя Анно, з яким тебе розлучили. Як це мусить бути жахливо, а ще жахливіше те, чого я шукаю – зближення». Якщо знайду його, то зможу вийти в інший простір, хай навіть за напащу душу. Ісусе, ти завдаєш болю тим, кого любиш. Сей дикий звір страждань домчить мене швидше до твого світла. Примітка з майстра Екхарта Довкола ми кольорові відблиски земного світу Це буде чудово, бо я так люблю барви квітів, дерев, неба, книжкових мініатюр Як важко це усвідомлювати серед чорно-білого Що ж, мої очі сліпі і ніхто мені в цьому не винен. Подвір'я монастиря було німе, Застигли в очікуванні снігу. Врешті він почав падати важкими клаптями, Заглушуючи найменші звуки. Я йшла поміж деревами, З вузлуватими, покрученими стовбурами. Вони були так само приголомшені снігопадом. Несміливо простягнула руку до найближчої гілки. Вона була мокра. На кінчиках її пальців звисали краплі, як сльози наляканої молодої послушниці, котру насварили. Згори падав сніг, але не долітав до землі. Було приємно думати, що земля не піддалася холоду, а дерева плачуть, бо ще не заснули. Я ніби чула биття двох сердець, які люблять одне одного – Анни та її дитини. Їхній останній щасливий сон на березі річки – Шум води, спека, пом'якшена затінком, запах квітів шипшини. Білорожеві квітки, скоріше білі, коли ось ось опадуть пелюстки. Можна брати їх жменями, обсипати ними лице, сміятися від їхнього лоскоту. Вони такі м'які й теплі. Заснути серед них навіки. Я всю ніч простояла на колінах у каплиці,